де багато уваги приділяється питанню соціального захисту населення. От-от має вийти моя нова книга, яку я називаю політичною сатирою або комедією абсурду – Оленіум. Книжка вийшла в липні 2007 року. Там про все це сказано. Дивлячись на політичний паноптику, який розгорнув перед нами свої декорації, я вже мало що вірю. Поки наші керівники, котрі ніколи не знали смаку червоної ікри, не найдяться досхочу і не нагадують своїх дітей, нічого не зрушиться. Це по-людськи зрозуміло. Адже, скажімо, Черчиль чи Деголь все це мали з дитинства. І їм була важлива любов народу та його добробут. Решту благ вони мали. А у нас іде потужний процес перерозподілу майна і проблеми людей наших можновладців взагалі не обходять. А ще до пересічних громадян я б не радила нікому навіть найбіднішому принижуватись в очікуванні на пачку гречки. Робіть своє життя самі. Не сподівайтесь на доброго дяді, котрий прийде і дасть вам волю. Воля, незалежність і гідність всередині нас самих, і цього в нас не відняти. На якими творами ви працюєте зараз? Кілька місяців тому в «Фоліо» у мене вийшов новий роман «Амулет Паскаля» – видавництво «Грані Те». Це видавництво надрукувало дві мої дитячі книжки «Коли оживають ляльки» та «Казки про дитинство видатних людей». Видавництво «Теза» готує до друку дитячу повість пригоди на невідомому острові та збірку оповідань «Свист крізь дірку в зубах». І я сама себе нині стримую, адже знову така купа книжок за півроку – це вже виглядає якось дивно. Тому поволі, дуже повільно пишу роман «Дві хвилини правди» і публіцистичну річ, яку назвала «Переформулювання» і одну повість для підлітків. Але це для мене не праця, це спосіб життя. Цікаво, який у вас розпорядок дня, коли поза основною роботою ви знаходите час на творчість? Це він мене знаходить. Будь де, в маршрутці, на роботі, на відпочинку. Тоді пишу, в нотатнику, але мрію про маленький портативний ноутбук, бо великий і важкий у мене вже є. Розпорядок дня у мене такий, як і у будь-якої людини, котра працює. Зранку на роботу, там цілий день, редагую статті, пишу те, що необхідно для журналу, приймаю авторів, вичитую верстки, ввечері додому, вдома готую перу, все за планом. Не цікаво, як у всіх. З цією різницею, про яку я вже казала раніше, намагаюся від усього отримувати задоволення. Як ви ставитеся до існування Інституту літературних премій в Україні? Чи не здається вам, що приватних премій у нас ще дуже мало – а національна Шевченківська премія в галузі культурних досягнень останнім часом дещо скомпрометована. Нехай премій буде більше і різних. Хіба погано, що письменник, отримавши цю премію, здійснить свою мрію, кудись поїде, чи щось придбає, чи взагалі хоч раз нормально поїсть те, що хоче? не перелічуючи копійок на здоров'я. Я завжди радію, коли хтось одержує премію. Щодо найвищої премії Шевченківської, скажу так, якщо її останнім часом отримали такі люди, як Марічка Матіос, Василь Герасимюк, Ігор Римарук, Анатолій Кичинський, Тарас Федюк, Дмитро Стус, боюся якогось забути, Отже, вона не так вже і скомпрометована. Але це мої особисті думки і смаки. Можливо, хтось вважає інакше. Тож, нехай напишуть краще. Чула плітки про те, що хтось ночував біля дверей Шевченківського комітету чи обіцяв відсібнути половину. Якщо це правда, може лише поспівчувати і такому авторові, і членам комісії, і усміхнутися, згадавши слова короля з мого улюбленого старого фільму «Попелюшка». Жодні зв'язки, читай премії, не зроблять ніжку маленькою, а душу великою. Все просто. Чи вели ви колись щоденник? Чи це насправді корисно для творчого розвитку. А сновидіння записуєте? Вела постійно з дитинства. Тепер пишу про те, що відбулося лише раз на рік, 31 грудня. Часом не віриться, що за рік можна прожити сотні життів. Я не фанатик щоденникових записів, Тепер я такий щоденник веду у своїх романах, наприклад, у переформулюванні. Адже ані в щоденнику, ані в творах я ніколи не берешу. Тож навіщо робити подвійну роботу? Мої сновидіння часом бувають такими страшними, що краще їх одразу забути. Що я роблю? Як ви ставитеся до проявів містичного буденному житті? Чи бувало у вас такі випадки, які не можна пояснити лише збігом обставин? Докладна відповідь на це запитання зайняла б більше місця, ніж усе, про що ми говорили раніше. Але про таке краще говорити в приватній розмові і ніколи не виносити на люди – Скажу, були і є, але то не містика, адже в цьому понятті є щось безбожне. Просто у кожної людини є свій янгол-охоронець. Хочете вірте, а хочете ні. Я вірю і знаю, що він завжди зі мною, і все, що зі мною відбувається, добре чи погане, то його воля. Я нічого ніколи в нього не прошу, він все знає сам. Анна Лобановська 18-24 листопада 2006 року Дзеркало тижня, номер 44, 623 Увесь час улаштовує для себе маленькі революції. Ірена Роздобудько злетіла, мов ракета, вистрілила, як рушниця в останньому акті, наочно довела справедливість першого закону діалектики, зрештою обійшла у моду, і все за якийсь рік-два. Серйозні авторитети сучукрліт процесу і не згледілися, як їх змусила потіснитися дамочка з глянцевого часопису. Детективниця, що почала друкуватися під підкреслено попсовим брендом літературного конкурсу «Коронація слова». До того ж, вона починала як російськомовна поетеса, родом не звідкись там, а з Донецька. Змінивши кілька екзотичних професій, з особливим задоволенням Іре не вимовляє слова, яке для більшості вимовити просто неможливо шпрехшталмейстер, тобто людина, яка оголошує номери в цирку.